Він чекав відповіді, і свиня поважно відповів за усіх «ні». Законно? Ну, з точки зору захисту прав людини, чи хоча б захисту прав споживача? Ні, знову відповів свиня. І законів найближчим чином міняти ніхто не збирається. Нехай вони там собі у Кремлі чи десь іще над цими поняттями голови сушать. Народу з цього потрібен результат, аби водяру продавали так само вільно, як раніше і бажано цілодобово. Тоді, звичайно, бардак залишиться. Але не такий явний, як зараз». Поки народ вільно купував і пив, у нас що було, пацани? Мовчите, бо маліще. А я вам скажу, не порядок, правда, але ілюзія порядку. Що таке наше життя без ілюзій? Нам цих ілюзій тільки й обіцяють, включно з комунізмом. Ми, коли Хрущову вірити... Вже п'ять років при цьому комунізмі живемо. Вам він цього не обіцяв. Ви тоді ще малі були або навіть ще не народилися, і батьки ваші, думаю, тоді не знали один про одного. Лисий Микита про комунізм уже усе знав і пообіцяв його на конкретний рік. У школі вам таке не казали? Ні, бо вкнув свиня. Або вчителі, довбаки. Або ви самі, зробили висновок Коля. Добре, проїхали. Без водки ні комунізму, ні соціалізму, з людським обличчям ні, навіть капіталізму не буде. А з водкою щось схоже на капіталізм вимальовується. Так, до чого це я кажу? Я вам пояснюю... Яку помилку Горбачов зробив, забравши у народу спиртні напої? І яку помилку ми з вами збираємося виправляти хоча б отак потрошку? Весь Київ і увесь Радянський Союз, один такий собі Коля, не може забезпечити бухлом. Я вам не лікаро-горілчаний завод. Але певні потреби, певних громадян, забезпечую нараз. Бачили ж сьогодні Олешку безногого? Він справді афганець, мій постійний клієнт. Тільки він на місце, я відразу в його фарватері. Для того, щоб вам усе було ясно, Олег має право на те місце, де він стоїть. Виходите три рази на тиждень, два рази на день і стояти там не більше десяти хвилин. Така в нього з ментами неофіційна домовленість. У нас же у державі жебрати не можна, правильно? Олешка безногий, виняток. Він у Афганістані воював, медаль у нього є, а життя не склалося після того. От менти і увійшли у суть проблеми. Спитайте мене, чому я з ментами не можу домовитися? Ну, питайте. Він подивився на свиню. Чому? Бо закону про боротьбу з авганцями нема. Їх просто намагаються не помічати, бо самі зганяли пацанів на обій, а тепер ховають голови у жопи. А те, чим я займаюся, йде в розріз не лише з генеральною лінією партії, а й з кримінальним кодексом УРСР Я бухло на вокзалі продаю Не дійшло ще до вас? Дійшло, про всяк випадок подав голос Тихий Вокзал – це місце, яке працює цілодобово Хто у нас, крім залізничників, лікарів і міньків, працює зранку до ночі та з ночі до ранку? Таксисти. Де їх постійно валом? Правильно, на вокзалі. І якщо домовитися з певними конкретними мужиками, вони будуть збувати спиртне усім, хто забажає. Люди, в свою чергу, так само знають теоретично, горілку можна купити – у таксистів на залізничному вокзалі не тільки горілку, вони і гандонами ще торгують, але то не для нас із вами. Значить, я пропоную вам мені допомагати. Не задурно, зробити по 50 копійок на рило з кожної пляшки. Виходить руб 50 на всіх. 10 пляшок продамо, півтора червінці ваших годиться». Такого ми, коли чесно, не чекали. Заяць від несподіванки аж рота роззявив, а потім акуратно закрив. Нічого собі. Ще зранку, ні копійки не було. А тут раптом на рівному місці якийсь Коля без певного віку пропонує нам чистий, а головне вірний заробіток, бо народець нам точно